Ja, to je tako, z moje strani, um, kot ima vladaj, že na vrhu planke, imamo vsako leto, ko zaključi okrog obnova, debato na um, temo, ki smo podzirali in imamo obrobe, ali pa bolj podobne teme Tuvije. Um, Letošnje smo se odločili za razmere rok in poezija oziroma za rok podzirja. Najnejbrej eh, da je svoje zboste. Mislim, krati zahvaljene, da sem se in tudi v tej vrčini prišli organiška skratina. Na moje lirih je Eksternija Ljus. Eh, ne zelo dobro poznate, tesnica, dela tudi v teatru. Eh, meni je Domitregat, doktor, Naj bi što zgodor poznake, eh, glasbenik, eh, druga polovica, če prva polovica, vokalo, eh, od meni je Matej Hranc, tudi sem pisat ten tega. In pa skrana desna je eh, ona dva sem v Kaj si? Fesnica, <laughs> fesnica, in kulturna še zrande Dela pa veliko, veliko tega. Tudi, tudi kaj tudi kaj Kaj je ne? ne. e, Začetek. E, bo dovoljen tak krajši e, ekskurs v to osebno zgodovino. E, danes se pravi z objektom, notrenjem, če tako rečem, znotraj roka. Zdaj, kako bi to se imenovalo, to je nekaj stvar, debate. bate, jaz sem ozvel genovne naslova, nekaj koncept ročka vzija, dano novebnice, seveda iz zelo zelo, kot tudi ta zadeja ne bi začena, drugiče pa, ker, kot pravim, eh, shaja čisto iz moje osebne eh, sodovine, kot muč, oziroma kot vlaternik, sem se nekako postavil kot roker. Uh, in pač sem te nadal nekak, uh, rok, poezija, uh, sem ta že prinesel sem s sabo. Uh, Seveda pa to ne pomenzi, da to pokriva samo glop, hrska besedila, kaj dila, tukaj zazem, kam ta avto vsteoval, ne zazem, vse ostalne uh, um, Ja, temo, kar začino, začino mogoče tam, kjer vse nekaj proces skonča, ko je z recepcijo, recimo, rokov po izvedu sloveni. Mi dva imamo sta v komadu rokov na velj stavek. Jaz sem poetica zamečan. Pa me zdaj zanima, če tukaj recimo odimislim to, ta samoranični omen, ki je primil, da vse zelo zelo pomembne. A bi lahko rekel, to slošujem vse, za dejatsko, tukaj gre za neke vrste zanulčalost, oziroma, če pravi, desedo, ki se v tem, ki so zavljali, da že parakrat uporabljali smo s pregledanost, ali kako bi jo to zavljali? Cimo Petra? Uh, torej, če če govorimo o spregledanosti rok poezije, moramo a, na zadevo pogledati mogoče malce širše, namreč a, tudi rok kot a, množična kultura a, se je začel recimo a, je začel svojo širšo afirmacijo odmeroma zelo pozno, le na prelomu 80-ta, sveda rok veljal za a, kulturo manšine dolgo časa se je govorilo o neobstojo, o nezastopanosti in seveda tudi o nevrednotenju rok kulture v etabliranih oziroma takrat še režimskih medijih. Kasneje, torej v 90-ih, ko je prišlo do osamosvitve in do pojava številnih novih komercijalnih medij, medijev, se situacija ni prav nič izboljšala. Komercialni mediji so večinoma predvali oziroma objavljali popštance Domača, slovenska, originalna rokprodukcija spet tukaj ni našla svojega mesta. Tudi nacionalni mediji, ne, ki imajo pri tem, torej bom rekla, pri glasbeni vzgoji, zelo pomembno vlogo. Namreč, če želimo, da ljudje nek fenomen nekaj v zavestju, je zato potrebno potrebna seveda vzgoja in tu igrajo mediji ključno vlogo. Torej, tudi nacionalni mediji uh, k tej situaciji niso kaj dosti pripomogli. Uh, kot se morda nekateri spomnite, sta v tistem času bili ukinjeni uh, dve oddaje, ki ste bili na tem področju zelo pomembni. To sta bili uh, radijski oddaji Igorja Vidmarja in uh, Marjana Ogrinca. Uh, v tem času se je pojavila tudi MTI ki pa ima spet uh, negativen vpliv na situacijo uh, tukaj, namreč uh, MTV je sveda začela uveljavljati svojo inačico korporativne alternativne glasbe. Uh, o, torej, o rok uh, besedilih se je sicer v Sloveniji kar nekaj pisalo, ampak večinoma so o tem pisali ljudje z področja glasbe, torej glasbeni novinari, sociologi kulture, teoretiki, popularne glasbe. S tem se pa ni pravzaprav nič ukvarjala literarna stroka ne? in glede na to, da je torej, tudi sam rok kot množična kultura nekako še vedno ni našel statusa pri nas, Seveda ni čudno, da rok poezija, ne, ki je pravzaprav nek del te širše kulture, je še vedno v pobojih. Sicer menim, da ta torej pregledanost, ni namerna, da to ni za nalašč samo učano, Vsi vemo, da je pač slovenska literarna stresa zelo okostenela. Uh, lep primer tega je recimo jezid zadnjega slovenskega pravopisa, če se spomnite uh, nekaterih izrazov recimo z področja internetnega jezika ali pa novih tehnologij, ta pravopis sploh ne upošteva, ampak to gre za izraze, ki jih vsakodnevno uporabljamo recimo SMS, DVD, kar pomeni, da so te stvari uh, zelo oddaljene pač od trenutne jezikovne situacije in verjamem, da je zelo podobno tudi uh, na tem področju, Danes uh, de, reacij, da, stvarno, uh, da izdal, ne zgovorimo. Zdaj, vsi ustvarjalci, tem smislu, da v Evropi ste smislu, in vsi ste več od izdali, tako se ide, ozajno v Evropi zelo, ove kinih tako ogromno uh, tega že izdal Mi2, oziroma Vi2, Vi2, Mi2. Naš pret. Ja. Da, da je dala že veli knjigi, uh, predstavljeno zelo znamenim Prva knjiga je v treh ko se tiče, ki to, kako, kako. pa tudi izdala, v e, mi vi bojte, kako se pa doživa, recimo, to percepstvo? Se um, to čujem. Zdaj, moče, eno zadevo, začetku, da definiramo, kaj Kaj bi v bistvu rok poezija? Jaz bi močil samo, če demistificiral malo to zadevo. Jaz sosebno gledam na ta nek uh, Frankoštejnovski klinik rok poezija z dveh vidikov. Verjetno bi bodo tu kolegi odznali bolj pomagač zazni Matej, teoretik, kateri sem v bistvu zelo veliko kvarjal za zdravino uh, te ciholiko roli poetike in takve kateri stvari. Na eni strani se jaz rok poezijo predstavljam kot, uh, recimo, v osnovi poezijo, ki je za svoj medij izbrala urokovski medij, skratko razne, tukaj ko je, delan, kakoli, ne. Skratka, ok, če je to urokov poezija, vredo. Na drugi strani bolj, eh, drug, drug eh, zornik od tega, v katerem se nekaj niče tudi samo odreženje pa pač zadeva, da so neka urokovska besedila, da je nekdo v teh urokovskih besedilih prepoznal neko literarno kvaliteto in zato se to In če se zdaj kar vrnem, vrnem na, na, na, na naše delo, jaz si nimam za pesnika, ne? jaz nisem rock poet, to je, kot se rekel, tek, je v tem komadoj je pisto zaj bancija, nekaj. Skratka, moji neki pesniški poskusi segajo tam srednje šolske lete in so zelo hitro ho znali tam, uh, ampak uh, imam nekaj, imam nesko pač pa še da pišem, dokaj tukaj bi se in v katerih, pač nekateri, ne vseh, ne psi, prepoznavajo neko literalne probine, in zato smo označeni kot neki pisci urok poezije. Z tega smo se, seveda, Midva, midva zredneje najbolj nekaj ponučevala tudi v samem naslovu prve knjižne zbirke, ker smo napisali, Midva piše ma poezije. Z kratka, malo ironični pogled. Okay, <ljubim ljubim> Namreč, vrnem se to na to. Nikče ni o Midva govoril ko, kot o urok poetih, kot o kvaliteti mislilnih dokler nismo imeli knjižni zdelik. In ko je Matjaž Tomecl napisa eno tako prijazni predgovor, v katerem je najmanji postavil na kakaj literarni kristali, ampak je, zgolj rekel pa recimo pa potok, a to bilo da je pač što boljše podličine, kak prekaj izgedejo se srednji, treba biti literarni teoreti, da ugotoviš, da je malo boljše, vse biti rekel, ki se bomo priča. Eh? Skratka, od takrat naprej smo videli, da se bile ostala glasnika neke, neke generacije, mislim. Ne da bože, da bi zdaj to blasfemično se primiril z Dinanom, ampak nekaj posilen smo prišli v neko zgodbo, zdaj smo pa mi rok poeti. Jaz ne vem, če sem rok poeti. Kaj je zdaj? Jaz napišem sedilo, ki ga napišem iskreno, izhajam iz sebe, v njem ne poskušam kifirati, pobenem, pa po vendalje skozi ta tekst vazim, da ga bodo ljudje razumeli, da bomo na nek način znali rozimetri, poistoveti, skratka v smislu kompletnega zapakiranja nekega glasbenega izdnega. Zkratka, če je zdaj to poezija, jaz ne vem, jaz s tem nimam praviti, soditi misljela vodi, da nekateri to prepoznavajo, ampak tu se pa tudi vsa moja, moja, moja literarne pretenzija je očala. Ko bom želel biti, želel biti pesmi, bom vredno, ali pa, pa literarne, sploh se bom kvariti z literaturo, ki vredno ne bo, ne bo prepoznala, kaj šele upoštevala, niti, niti en promil vseh tega ljudi, ki danes nagledno prepevalo tekste. Kaj zdiče pa same, samih izdaj, uh, osnovna namen za izdajo teh tekstov pred 7 leti pač, da je to, da je več ljudi, recimo nekih kredibilnih ljudi, ki smo jim nekako um, dali nekaj na njihovo vnenje z je šlo prišli glasbenih krokov, je rekla, mamadona, imate vi fajn tekste, vaše tekste so fajne, dajte vi to uskusiti zdati kot nekaj knjižni vplike. In namen, te prve pesniške zbirke in posležal te druge rešilje, nekaj šla lani, je v bistvu bil ta, da bi ta naša besedila, podarja besedila skupine midva, prišla do poslušalcev, do javnosti v nekaj skratka da bi se mogoče res nekdo malce bolj siral na, na to, o čemer pripevamo, ne, to je na formo, pripevamo, in pa seveda da bi na ta način kako na govorila tudi javnost, ki ni neposredni uporabnik, uporabnik ropomskacije. Skratka je namenjena tudi drugim štandalščkim uporabnikom. Skratka, to je bil to je bil osnovno osnovni namen teh pesniških Zdaj, ob enem, seveda, pa je to gotovo prispevalo tudi v neki promociji, nekaj, bitvak, nekaj ja. Ja, skupaj, ali pa nekaj nagornevanja. Ste znali, kako ti vidiš to zadnjo situacija? Ja, ne višče, še se vam češljivo, ali pa češljivo, ali pa češljivo, ali pa češljivo, ali in več, odkar se v bistvu profesionalno bila nam za z na strani z pesmištvo, na drugi z kant autorstvom, um, sem upazila, da v prvi fazi v Sloveniji še zdaj ni urejena osnova, um, sistemsko urejena osnova, namreč v registru potlice umetniških najdemo kar nekaj glasbenih, specializiranih poglicev, Uh, Zaenkret pa tja še ni zajadl, recimo, specializiran poklic skanta avtorja ali specializiran poklic uh, rok pevca, pesnika, kakorkoli. Neke zelo oske povezave specifičnih poklicov in šele ko bo na tem področju, v bistvu pr prvi, bom rekla, glasbeni temelj položen, se bo lahko to začelo bodim sist sistematično predstavljati nekemu trgu prisotnost glasbenemu trgu slovenskemu in mednarodnemu, seveda. je status glasbenica, ne? Ja, jaz imam eno tako specifično zdeva pred, pred, pred zdaj že skoraj desetletjem, ko sem zaprosila za ta status, sem se mogla odločiti, ali bom nekako se nekako predstavila kot pesnica ali skladateljica. In uh, v mesi bo še nekih par poplicev, ki pa s katerimi se absolutno ne morem postavetiti, In sem takrat sklinila, da nekako poskušam kot skladateljice. Seveda, zaradi tega potem uh, naletim dosto tudi na, na resne pripreke, ne, ker preprosto eno izključuje drugo. In mislim, da je, da je to tist začetek, uh, ki bi s z nekim razumim dialogom z, z ministrstvom in z vsemi ostalimi institucijami, uh, tudi omogočil vsem nam nek nek uh, lažji medijski pogum oziroma prodor v, v, v, v ta glasbeni prostor, ki je pa, tolako smo že vsi obotovili, zelo zatrpan za, seveda, z, z nekimi drugimi glasbenimi oblikami, ki, ki imajo nekako primat, vsaj medijski primat v tej državi. To bi jaz nekratilo. Hvala. Če? Okay. Ja, meni se tudi vidiš, zato čisto to prvi raztvar, ki si je razprašal o medijih in dajo Rok kot tak, nekaj taka zadeva, ki danes če poče obstajati, mora imeti neko umetniško integriteto. Tukaj se za živliza takrat pogovarjala, na poti vsem ta, maš 83, ta Agoniz, žele, kot tak. Če imaš imeti integriteto, pravzaprav v medijih vsaj slovenskih in imaš kaj iskati. ne. nisem, ne vem, da le bodi nisem za To je nekaj taka samo pomilovanja, ampak jaz kaj iskati, kaj če je študela, čep, ne? vse taj poplave po vsega, kar se, kar se danes posluša in to vidim. Pri nekaterih glasbenih koridnikih, ki, ki, ki eh, najanskaj ne dvetijo več eh, drugega, kot to, kar je še, naj še, še, še, če pa res, da bi pa kakšna ustanova kot inracionarka, recimo, bi morala več posvetiti temu, da bi drugih izdržavala, da bi to vrtela, kaj pa ljudje bi to poslušali, mislim, da bi, bi to slišali na radio in ne bi slišali drugih stvari, ki so to se majte s tem umetniškim integriratem je to, kar rock, mor, ne. No, ne sliči, bi rock morjno. Vse možnost. Vse možnost. Vse je recimo, ja. ne to. A ampak je. Ne. Ne, ne, ne slišiš izvajalcev, ne? Svojato, ne. Pa še enkrat, kako naj znaš. Tu, tu smo v lahko rekli, da v Avstraliji, ne v Avstraliji, ali ne v Sloveniji, ali ne v Klovlini, ali ne v Klovlini, ali ne v ne Zakaj? Zato ker Tengol, Mkovačič, kaj, za recimo, hipotetično smo na televiziji Slovenija, ker so divizije enot razdravljene na izobraževalni kulturno-umetniški razdravljeni programi. Torej, za razvedelni program, Ksenija Rilus, Matej Kranc, uh, Kovačič, Tomaš Tengol, mi smo vneselki razdravljeni, skratka, v njihove. Mi dva komaj komaj, recimo, smo nekje narodne, skratka, v kulturno-umetniški program Pa, spet ti vene ki češče se ne z arhajično kulturo, ja. v smislu, kaj je stavljena, kaj je stavljena, In to je, mogoče školi, ki dobrega kot ki v bistvu več bomo mi slovensko kulturo in ki bismo mirili, zavadili, 19. stoletja, prve predsedaj, pa sto, hej, slovensko, nacionalno budniško, Ne, za domovino pomembno, ne. Vol bolj rok nroll brit. Rok nrollne جمهrije v, v v v kodah, kodah 15. stoletja nacionalističnih pretencij. Celitev govorimo vesučalno, ne, kako torej sredka. In tu smo, tu smo ena izbrta. Saj pa vemo, da je, da je ta ta ta slovenska slovenska scena, da je vesko popolno popolno glega, se je naselila recimo Slučajno, žal, sem član programskega sveta RTV in bitke, recimo tam je na rano, da bi se končno uvedla ena oddaja, ki je že predleti, recimo, predleti, ki bi se ukvarjala z urbano kulturo v njeni najširši dimenziji, z vidiki te malo kvalitetnejše, kvalitetne vroče, revolucionarne, kaj ti ljudje ne razumejo. Mi, mi gremo na, naprej, preteklost. Ja, recimo, na zdravje ampak. Na zdravje ja. ja. ja. lahko na zdravje, ampak dodamo ena <tus> alternativno sobi, <tus> Ja, proti zdravju, ne, to. Ja. Okej, če situacijo, ne? če pa ja. um, okay, uh, se pomakamo nazaj, tja, kjer ne bomo začeti, recimo. Uh, pa rečemo roko poezija. pa sem hoče vremen eh, predloženo, ko bi jem bolj literalno področje. Tu, ko se, uh, če vedno zdaj zdravlja časa, pa zelojimo, kaj se dogaja. Neki napredek, ali pa neke pozitivne točke, so hiljice, kaj se poste razgodili v druge strane. Recimo, do tej, imam eh, hoče, sem to vprašanje povati, kar neko zadnja, ko bo zdaj ustalo. Ano mogoče je e, rok, ko je zelo specifična oziroma de, da je, nekaj kot imamo, generacijsko boje, da je treba, da določne generacije, ki so obroko na vlast ne more, ki se nam to urodenje, da stavljajo v vlasti, ki so se ne inazificirali, e, mora pri do določenih pomeruču, pozicij, določenih učin, da bo vse vse v te države vlade rok. Če ja, sem v Evropi. Se okay. no. ja. <laughs> ste ja, ja. v Evropski v Evropski uniji, če ki v Evropski uniji, če ja, ste v Evropski uniji, če ste v če ste v Evropski uniji, če ste v Evropski uniji, če ste v Evropski uniji, če ste v Evropski uniji, če v Očitno pa jih ni v literarni stroki, ne, ker če bi tam bilo več rokerjev, uh, da ja. se ne bila verjetno zapalčejo. No, je, zapalčejo. Ja, Recimo, eh, nekaj več storivi zdaj, Če gledamo, recimo, eh, predstavljamo nekaj se pričuje. ko na vlasti, se tudi bi Ja. Ja. je Mamo še huljše. <goliko> um, mamo recimo v tem najši generaciji da, <goliko> e, pesnikov, je tako dogradco povedan z zaglazbo, bojse so DJ-ji, piše o grazbi. Tukaj grazbi, da kritiki, kritiki, poezije, so DJ-ji. Ergo Danes recimo začerljate Ne ko je z e, Potem, ampak to, o sem hotel reči. Na oddelku za primarjal pri in literarno Je jez profesor Bolesano Vak, ki pa je roken. En za nekaj, kot je zunanje roke. Pri se je začela stvari, tudi na tej je tem diplomiral in se spravljal Ko na kopi, so, so tri, štiri diplomatske naloge, v zadnjih letih, kar je pravno, temu besedil v odbi. Mislim, da ti delaš tudi kot diplomsko, da naprej, v te smeri. Um, če smo, če ste li tukaj stretili medije, pa je te radne, recimo, v festivale, nekaj nekaj debat na podobno ko se tukaj pogovarjamo, tudi nekateri dosti so dovislili. <tus> Potem, brez so že dočne trobole v nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, Skratko, kaj vi mi mislite? Nekaj se zada spreminja Vse spreminja na fakulteti. Vse nam samo tudi, določen fragment, ne, mislim, vrej, tih seminarij, kori, samo akaliar, in, in drugje, ne. Cimo, jaz, ko sem delil to teplono, sem imel hude probleme in da sem sploh sprejel sve to da sem sploh to, to tema. Ne. Jaz sem morali se zagovarjati, eh, ker to ni dosti na ravni za premerjano konževe, mislim, da to ni dosti. Dost, mislim, da to ni tema, ki so jaz da se zagovarja na ta način, da tudi v tujini, na fakultetah se ta struja, da so določeni ti avtori, ki so kot logerski pesniki, ki so so že kanonizirani kot pesniki in da se o tem govori, da se govori o tem o Angliji, da se govori o tem o Ameriki, da se govori o temu Kanadi in, in tako naprej, jaz potem nekako pričal, da sem to vzel in sem to končal. Uh, in uh, drugače pa uh, pri kakrem, če bi kakšen kot drugega mentora bilo to Ker dajansk uh, je to, ta ak akademska vega tukaj omejena, kar se tega tiče, da dajanski ne ne, ne dosti iz um, časa, kar jih ješ predniti v drugem učil, pa ti ste predniti v drugem ti ste In uh, sploh silovnistikov sproducerajo določen tip ljudi, ki, ki dejansko uh, pridejo na določene funkcije in to zaostavljajo. In, in tako, tudi način, celo tudi ljudi, ki se ne so. In uh, s tem, da so med tudi vzjetni profesori, ki so še redni profesori, tako popolnoma nekompetentni, za osnovne izmeve, kaj šele? Zdaj, jaz boj recimo vrzovodnil na pomeljanih oživljenosti in jaz profesor je tam z nekimi takimi čudnimi limami, da zvazijo, pa je čiste lima vasmečval, da se vprašaš, kaj te človek spodela tam. Ne, da bi se lahko vdem imeli, to je Eva, Eva je redno, ne, ki, ki nima popolnoma nobenega znanja, sploh o, o znavkih stvoreh in je tam se upokljil ampak je, je zvesto predpisoval o crkvi knjih, zato je pač tam, tam stav, so zelo velike takih, ki so potem po tej liniji uh, se izobraževali naprej in so ostalih omeni zadeva. Borisanovak je pa že od, od tistih let, on je pač šesta generacija filozofstvih še fakulteti, 71, da so tukaj proteste tukaj On, so tudi iz tega izpikljali in manj izgleda so, tudi niso se kot izobražni, kot, kot pokvarjali in izragerali z tega vrčili, kaj je to tako hmm. rečemo da bi jih stroka hoče ostati ja. čisa, no? ja, ja, če uporabim, ja. ta izraz je zelo ziheraška. Uh, vse boji na nek način ukvarjati stovrstnimi, bom rekla, mejnimi ali pa marginalnimi uh, pojave, ker uh, te stvari so lahko včasih subverzivne ne, in če nisi dovolj močan, če tega res uh, ne zastopaš z vsem, kar imaš, potem lahko hitro zapadeš kakšne polemike in tega te ljudje pač uh, bojijo, ne, zato je treba trošiti energijo in se konfrontirati. Ne. Sicer pa, to sem že prej omenila, o besedilih, ne? o roku besedilih se je kar precej pisalo, tudi v številnih knjigah, ki jih je izdala naša založba, to je Založba subkulturni jezir Maribor, in se je bistvu tudi formirala prav z izdajo besedil, to so bila besedila Benda Centr za dehumanizacijo leta 1992, kar nekaj izdaj smo izdali, kjer pač sociologi tvoriti, popularne glasbe pišejo tudi o rokbesedilih. Recimo, eden teh je Goraz Beranič, ki je bil kot glasbeni kritik zelo aktiven v 90. -ih. On, recimo, piše, da rokbesedila niso, torej, zaključena neka samostojna, autonomna tvorba, kot je po njegovem poezija in da, da funkcionirajo le v sozvočju z glasbo, torej pri, pri tem gre zmeraj zamešanje nek, eh, dveh povoric, torej jezikovne in glasbene. Uh, um, Goraz Beranič je tudi eden prvih um, glasbenih kritikov, ki se lotijo tudi literarne analize uh, pesmi, ker je po tudi slovenist. Uh, se pa s tem njegovim konceptom, torej da da v rogi glasbi gre pravzaprav za uh, to mešanje uh, glasbe kot zvoka in potem na drugi strani besede kot poimenovanja, strinja, tudi reko Uršič, se je zelo veliko ukvarjal z uh, temi etnološkimi in sociološkimi raziskavami v popularni glasbi, še posebej na področju roka. Uh, Oba ugotavljata, da recimo rok besedila, torej to je pač ta literarna analiza, ki je ena res redkih na področju uh, glasbene teorije, uh, da vsebuje ogromno slenga, uh, da pač ta sleng vsebuje besedišče, ki je tlapšalno, vendar v tem kontekstu uh, to besedišče deluje zelo ekspresivno. Torej, ne deluje vulgarno, ampak ekspresivno, ker je uh, ta sleng. Ta, to besedišče pač del neke širše rokovske ideologije, drže, skratka imiče. Uh, kot torej vidimo nabeden izmetnijo, uh, uh, uh, ne govori o rok poeziji, skratka meni tudi rok besedila, kot tudi Tone se ti prej omenil. Ne? Uh, niso rok uh, poezija, da ne morejo funkcionirati kot samostojne enote. Jaz se s tem uh, seveda absolutno ne strinjam, ker poznam ogromno besedil, ki stojijo sama uh, za sebe, ki odlično funkcionirajo tudi brez uh, glasbe. Predvsej uh, je tudi, tudi ameriški sociologijo, ki so vedno tako to je pravno To recimo mene pri njem blazno moti, ker menim, da v bistvu uporablja napačen na izraz. Menim, da on na tem mestu pravzaprav govori o glasu, o vokalu, torej on pravi, ne, da, da je glas Uh, da, je, da je besedilo performativno, torej da nosi nekaj pomene, uh, bla, bla, bla. Ampak menim, da, da je glas vokalna uh, performativem v rock glasbi. Recimo, s tem bi se strinjal Roland Barb, uh, ko govori o teh dveh vrstah pesmi, o fenopesmi in o genopesmi. Uh, pravi, da fenopesen, torej uh, vokal, glas, uh, ki je značilen za fenopesen, je torej šolan glas, glas, ki pozna porske konvencije, tehnike, tehnike dihanja. Na drugi strani pa imamo genopesen, kjer pa gre za glas, ki pa, ki pa je individualen in ima osebnost. Uh, in uh, skozi to osebnost uh, je ta glas tudi označevalen, torej pomenljiv. Ne? Torej ni pomenljivo besedilo, uh, ampak ta glas to pač BART imenuje, to posebno kvaliteto imenuje zrno glasu in prepričana sem da tisti dobri vokalisti v rock bandih, ki imajo to kvaliteto, ne, torej to zrno glasu so tudi sposobni iz zelo shipkega besedila, uh, van potegniti res maksimalno dozo poetičnosti ampak to gre za poezijo, poetičnost v nekem kontekstu, torej, ne, ni, ni nujno, da je tisti tekst, ki nam sicer zdi ni poetično in močno, ne, ni nujno, da je tudi sam po sebi poezija. Ja vokali znam, da imaš kaj, je To e, tudi, ne? Če ne bi li, li že poslušaš malo, ima nekaj besedij, zdrašnjih, pa če tudi hnuti Tisto momlam mom je v predvosti in pa ima nekaj popomene dodatne. Uh, ne, Drga, ki so, so pa določeni avtori, ki pa, ne, se, se lahko imzamejo v tekst, tekst, ne, tekst, ne. pa pa obstanejo. Ja, Ereč, ravno, kot si pet rekla, odloži. Mislim, da uh, smo se pravilo zamele, jaz nam na to, da v bistvu te pesmi nisem kot da so bile v osnov, nimamo namenje, da so za to, ki da so glede, da bi se ne povisi na glasbo, bo visi po so ki jim bo sladila in temu Ampak mi dva ravno na tej literarni, literarni rečili, ki jo še bi smo prerani, nekaj šest met, mi da nekatere, da nekateri teksti funkcionirajo. Popolno funkcionirajo, recimo. Vidiš, interakcije s publiko, skratka, ki prepoznavajo to, kar se jim je zdelo. Nam so ki niso. Ne največji hiti, recimo, pridejo na to vrstni zadevo, razgoljni za sabo. se res, bilo, da je več delovnih na majhen, majhen, majhen, majhen, majhen, majhen, majhen, Sicer, majhen, majhen, majhen, majhen, majhen, Članki sprave so teorije, ampak še vendar ni to del nekega mainstreama, v katerega mislite, da mi se mora pobiti, ker v druge strani prejte, rok je mainstream, kakorkoli obvrnemo, 70 let od 80 let naprej, v bistvu to nekaj prepoznam, mislim, bo še vprašal vsakega drugega, ti bo rekel, ja, jaz jaz tako poslušam rok. Skratka, rok je nekaj način prepoznan, kot je na tem polju nekaj prepoznanje, afirmirane kulture, seveda so bo znotraj roka več plasna zadeva, zelo široka, so nekaj meje od nekega, res nekaj nekaj ima kakrkoholi primitivnih robnih zadev, kakrkoholi, ampak obravljamo, da se ljudje, uh, recimo, niso dovolj te uh, teoretske analize, ki bere mali, ali zelo mali segment ljudi, dejstvo je, da mora to postaviti del nekega učnega, kakrkoma, spet se zamočena pridina pozivam in vam to absolučno zapravlja, ne bo neboga, recimo, kaj zvem, ten gov, prišel v učnega, do meči, od sredi šoli, skratka, bo to vendar postajalo na, na, na nekim valginji, bo to na nekem očinku označeno kot nekaj, nekaj postranski, na nekaj odrope. Uh, jaz ne vem, ampak spet se pa zadevo razlikuje, celo spet iz osebnega posebej, ki se recimo pesem od izmene tuklice, ki, za moje pojme, nini v literarni presežek, je apsolutno tekst, ki funkcionira izključno namodro, zato nekaj svoje energije, svojega powera, ko ga bereš, je sicer zabavno, ampak čist, čist nič več, recimo je Jana Kvas, profesorica sloviska na srednjih šoli, še priknet vrstila v svoj autorski učbenik, učbenik za prvi let in druvi let iz srednjih šoli. Skratka, so ali neki te stvari posvečajo pozorost, in če so, če ta, če so recimo eni tuklice dobile pravstor, bolj ne vem, zakaj ne bi recimo to. To. dobila en pretin, en kreslina, Ksenija Juska, <laughs> recimo, ki si to tolik, tolik bolj zaslužijo. Ne? Skratka, Se splenim na to, da je očitvo sprediti počasi, mm -hmm. ampak vse, vse, vse, vse, se Skratka, uh, jaz v tem, v tem, v tem, vidim, Prihovo spet, ko se vračam, to ne vem, zakaj nekraslinovi tekst ne bi se ne Ne, funkcionirajo, so tudi izdanje. Vse so tudi izdanje, da ja, se nam tudi no, narazujejo no. izdaje, pesme, ki funkcionirajo, konec konca, večjo manj kot, kot Recimo, en, en, ent, entertainerjev, ki je prišel do socijalnega pisatelja. Se ne znaš, On je na podlagi nekaj bengalskih pojil, ne tam imen, to se začela se ukvarjati s tem za zadnjem letom, drugače pa da je še nekaj ne Tega, tega, Uh, recimo stvari se spreminjajo. Meni se zdi, da ravno zato, ker je, ker je tak, neki javni diskurs, ta problematika slovenskih besedil, prišla, vendar ne so tem kohovi, že vrsto let, se to posledično, vsa rock and rock'n'rolla rock uh, se pozna. Mladi bandi delajo v tekstih. Delajo na tekstih, včasih svojo delajo preveč na tekstih. Um, zato imaš pol en kup nekih mladih izvajalcev, ki imajo te šoske, v srednje šolstvi psihologijske fantazne, na koncu, um, V te, ki želim gledati vlazni intelektualistični, spade pa trapac. Jaz sem zeločil mi rekel, očakajte, osnovni, osnovni vers, rock and roll je še smir, ano, oje, oje, pa hello baby, skratka. Ne pozabljam na prvinske zadeve, nicimo. Ne, ne, ne za izpetiti teret neko prevrko malo. Ne. Uh, ker iz uh, izdud pretirano teoretiziranje, okrog tega se mi zdi, uh, na nostanu niso dobro. Ne. Stvar, kdo si funkcionira, bodo si ne, tako vse stvari na svetu. Ne. En tak, tako razmerja, da pred vsem tekst in naša. Ja, ja. Zdaj, ki so zelo štabilanski, ki so ne poetični. Drugo, da je šestiraj bolj za malo. Nekej te potovali. Vse za bojo bolj. Ne. <re> Cenja. <re> <re> Jaz sem zdaj, ko sem poslušala hm, vse vas um, malo tudi razmišljala, čisto vseeno o oh, glas, sem odpatovala nazaj, tudi 30-40 let, tudi pred moje vrsto, v tiste čase, ko sem gledala preko dokumentarcev, sledila. Na, moram tako povedati, da všere sem fantastičen uh, dokumentaric uh, uh, v Ljubljani, v tofe okno gledala, v uh, uh, bistvu enem izmed najvredne najlegendarnejšem ženskem bendu ever. Na, na tem prostoru to so oboje. Vem, če to... je ja. to... je bil fantastičen bend, ki je v bistvu danes pregledan, v tistih časih še kako aktualen. Uh, in uh, bi, kar je v bistvu uh, tega, kar sem izlušila včeraj iz tega filma, je, da neka rok poezija, ki je tudi pri tem band bila zelo, zelo navzoča in zmeraj, uh, tudi, če gremo potem še nazaj, v 50-ta, sploh, pa tudi v Svetovnem merilu so se pojavljali v bistvu te uh, drugi glasbeni žanri, ki so poezovali eno specifično poezijo, so zmeraj bili nimci nekega notrenega upora, nekega neke svobode, ki, ki, so jo, ki jo ta žaner prenaša. In mislim, da, če smo jo štartali s tem zakaj, imamo še zmeraj putek, da je to malo prezrta v tem prostoru. Seveda je ena izmed teh, ali ne lahko vsta, da je rok poezija v svoji osnovi zelo, zelo uporna. bistvo bistvu znanilec upora in v prostoru, Če pogledamo teoretično, kako je danes, so se v 20 letih prostor, kjer prosperirajo <coughs> najrazličnejši telesni atributi, pošteni <coughs> in pošteni, in je je pa tisto, kar je tako, da je je tako, ta, da še tako, da je tako, da je da da To čutijo v sebi in počejo to nekako živeti, to svobodo, ta upor. Uh, Druga stvar pa, ki jo, uh, mislim, da se ti to ne nekako nekako uh, nakazal, to uh, v slovenskem prostoru je tako kot je. Ne? Kaj, kaj bi se nekaj spremenilo? Vse bom ne morilo, da, da se nekako ta poezija, dejansko začne nekaj pobosteje, pojavlja v sloveniki. Jaz osebno mirim, da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 Ampak drugače pa, le na skrano, nijem samo nekaj pesnik. Ja, nekaj pesnik, tako sem dočel, da ste priznali. tudi to nekaj. V recimo, ne, ni ne. Pa to ne. Ja, jaz v osnovi izhajam res iz, iz besede, iz, iz misli, iz, bom rekel, pesniške perspektive in je v bistvu glasba, kakšnih poli žanr, ki je zelo rada na različnih albumih uporabljam različne žanre, od hard, kora do, do, do konsponcov šansona, je, tist, je tista povezovalna nit, ki je, je nekako zelo, zelo pomembna, ker drugače ne znam tekst poročil dajati, osebno. Ne. Seveda pa, V mojem primeru lahko, to lahko rečem, že živijo v pesmi svojo, svojo autonomijo. Uh, pa bi drugače živele, če ne bi bilo te glasbene, tega glasbenega suporta, ki, ki mora biti, kar, kar ga tako čutimo. tudi vidim. To je iz mojega osebnega stališča, ne, ampak to bi zdaj tako še uporabljala, da bi se prostor, zato da povem, uh, da smo recimo pred nekaj leti, se je kako urodil ta festival, ga večno poznate, grand Fest. Uh, Nekako sploh nismo vedli, kam bo ta festival šel, oziroma kam se bo razvijalo vse tole. In lahko rečem, da, da smo precej uh, pozitivno presenečeni vsi, ki smo kakorkoli sodelovali in, in bili v tem krogu, da se je pojavno neverjetno število res kvalitetnih posameznikov. dosameznikov, uh, ki nekako res, bom rekla, tako čisto samostojno, odoktonno in ponosno rečejo, oziroma predstavljajo slovenski noj res v kvalitete. Ne. Tu se mi zdi, to je tisto polje, ki res razkriva neko super kvaliteto. Fajn je, da tu je. Meni, recimo, jaz sem zakaj ne, ne, zakaj? Tudi, tak, ne, znam, zakaj? Ne vem, da paši skupaj poezija kot glasba. je že v antiki je bilo to najročljivo, v in tako prej. Ne? Ne? Kaj je nevarno? Ne? Zakaj? No, vse je To je ena krat, ampak... Zakaj to nevarno? Zakaj, zakaj ne? Zakaj čim ne neka nekak glasba zranj? Jaz sem imel, recimo, izkušnjo, ne? Ko, sem, ko sem ponujo, prevodila na En od večjih založb, moram se povedati, da jih imažemo, ampak en od večjih založb, uh, in, in sem dolgo govori, da ne bomo tega, kar ta avtori še kaj uh, tem, da ti človek, ki je bil tam kot je zelo urejen prevajalec za nekaj nekaj generacij, zelo prve v vedeti, da remo dejansko ni samo nekaj če ampak je pis pisatelj in pesnik še posebej, ker je ta isti kot dnevnik izdal nekaj romanov. Lepi skupajenci prvo verzi, kjer je to, ne Ja, no. Sem, sem, sem postil, da sam imel, to vidite. Ampak... Stavke se deli v jasno sploh in, in ne najdem na, na to. Zakaj poezija je tako ko glasno stran, da to, to manj pa je da to, ne vem kaj. Mislim, za to našo... Pri, pri Na percepciji je manj vredna, da je prosto... Ja, ne, to je vprašanje. Mislim, da bi tam manj vredna. Ne vem. Uh, jaz tudi vodavljam nekaj podobnega. Ne? No, tudi Tone prej uh, je, torej mislim, da si rekel, da ne delate tega zato, da bi to bila poezija. Uh, recimo tudi uh, Ben CZD v te zbirki, ko sem jo že prej omenila, no, no. na spremljenjem besedi zapiše, da nimajo nič opraviti s poezijo da pa lahko poezijo, če je treba dobro, uporabijo. Počem reči, da uh, že v samih glas glasbeniki ima včasih poezija negativne uh, konotacije, podobno kot ima pač na področju literature rok glasba negativne mm -hmm. konotacije. Gre za neko tako obojstranske, zapšalni uh, ja, ja. ja, ja. uh, prizvok. Reč pa, to, ne se pravim, stvari glasno otvrljtene, ni, ni to težko da nekaj V tam se postavljali, da so V bistvu, ta naš prostor ima eno odlične termine, ki so divoze za politik, v širšem prostoru, ki je imela odlično literarno, glasbeno, pa tudi to neko ne? v bistvu, družbeno angažirano sceno. In zavljeno, v bistvu 201 seveda, zakaj, zakaj so teksti, ki so ostali uh, v Anji od tekstov, ki so ostali v Ameriki, v v drugem drugem drugem prostoru in ja se absolutno strinjam, rocknroll sebi nosi ta nekih principi prevladnosti. Gleda na družbo in zato to je umetnost, pa ne si. Je tega, ne? Vprašanje pa je ta umetnost v bistvu obrtniško špelavo, ne? Ne bomo za vse rekla, vsak vsak rocknroll je pa tu ne vem kam, mi smo baš na kup za nič rovod rovbendov, pa za kup za nič rovod tekstov, ne? Mm -hmm. Zkratka, bodimo upošteni, tako je na, vse, na vseh poljih, ne? In zkratka, mi tu resnično izhajamo. In se mi zdi, da mi smo tu nekih otroci teh 80-ih. Jaz ja ne bom jugonostarnič, pa le od jaz ne govorim v teh te kategorijah, ampak mi smo tu, jaz, ko sem v bistvu odražčal, od sem poslušal srbski, zagršči, belgrajski, novi val, sem poslušal ki nas poslušali pankrati, skratka, meni bo nekaj samo posebej umeljega, da mora tak tekst nekaj povedati. In včini tek nas, in, vse, v bistvu, uh, in skratka, in da imaš ta privilegija, ki sem se ga še veliko s časom dojel, da imam nevredni privilegij, da, lahko, da imam možnost, da izrazim svoje svoj nekaj čutljenje, svoj potretni svet, kaj ni se množi kdo bo prepoznal Bog, to ne, žali, še zmer pa lahko skače na muzko. Mislim, ni nojno zdaj, ni s njej skovesila. Skratka, skupaj ta vloga mesijanskva je zelo zelo ležen. Mislim, se ravno zadnji plan mislim, ko jaz ne bom ležen, sve, sve ta ne morem se uh, jaz sem tu nekaj to vrste z eh, doživel te in se skratka pišem bolj nekaj socijalnih stranikosti na prejšnju ne. uh, vladi. Skratka, nadaljuje no, mnohim je v bistvu zgodila vsem ta nesrečna tranzicija. je nekaj somrak vsega, vsega nekega tem v kulturnem prostoru, vsega kar je od muštenja, pa v zadnesetih letih, odnaestih letih uničaš, ne. Zgledamo še milovni starom času, ki se obrbajajo stvari. In danes, tehnikino, Ksenija, najbolj rekel, pri polovicih, drugih let, mi ti to vse imamo kot nek primer, a, dosti boljši stavstv, kot ga pa, kot ga pa a, dosti, glede bi se čul tvoje glas, se Vse je Žrt redne, fizi yeah. je fizika, je Janikoš, oziroma samo No, to se je samo obnočil za to, on vlastno lepo še muzika. On izda, on, da bomo reči, mordi en CD na to. Ampak taga, tako preprosto, da ga snamim muzikom, različujem vse, od nekratičen in to odgovor v dželovskih in juzovskih CD, s komastro na gormu to, to, to, to. Mordi je samo viket, bevo, iz navadnega da, da, da, Se z njim približnici V trebu, trebu lezem, ki sem se jaz nalezila v njega. On je še vedno delal, on je še vedno delanje ustvarjal, ampak v bistvu, to, kar je bilo v 80 ih ne? Mislim, njegove ime še vno povezano z S tistim časom, ki sem ne bomo. 80, ne? Vse, je mešljeno, Tako, če sti, če opisano, ne? Zdaj, tem, da treba povedati, da, da je bil hit celo, ne? Prej. Ja, da. ja. Zato, danes je ta glas, recimo, dosti prej se sezum. E, to je zato, ker, kot si prej omenil, ne, v roko, Rok se ravno od ostalih popularno glasbenih žanrov loči po tem, da je, sam se prirekel, da pišeš iz sebe, da daš sebe to, da je torej organski, autentičen, uh, gre za avtorske izdelke, ki imajo močan, pač ustvarjalni, kreativni uh, naboj, ki imajo torej tudi potencijale postati umetnost. Na drugi strani pa imamo torej to sintetično, uh, glasbo, bomo rekla, komercialno, trivialno, ki pa zna biti zelo lepo zapakirana, ker, je podpr, ker so recimo posamezni glasbeni izdelki odlično marketinjsko podprti, za nimi stojijo cele ekipe in ker ni glasbene vzgoje, o kateri smo prej govorili, mladi tega, te razlike ne prepoznajo. Mediji večinoma Da je ovacije tem, drugim izdelkom, ker jih spremljajo odlične promocijske strategije in akcije, domače produkcije pa ni, ne. ampak se pa to izrednjem s tabo, ko si rekel, da, da pa ni seveda vsak izdelek, ki je pač narejen v trenutku nekega ustvarjalnega prepliska, že umetnost, ne, že odličen izdelek, okay. že rok poezija. Posledno lahko, še lahko za. Cima pa pozornem to uh, teorija pa se zelocijamo samo na roko službe. Zdaj, kako ročiš, ki jo zelo iz drugo službe. se pa pa, misliti, samo, samo, samo. Dolno dobro se zelo člove, dolgo Ti reka, zek, če je nevježirano, če je nevježeno, če je nevježeno je sedem noveci, takimi kriteriji rečiš, je da ti rečiš, da si bilo da si Uh, pisal se, Zdaj, cimo, tolo, ko teoretično, je tudi, cimo, to teoretično, tudi, Ja, to se vede ne? Ja, ne? uh... ja. neko koto, koto tem doloto, kaj je, kaj ni. Zakaj, recimo, nekaj Menudno, zna, pač Pavel tukaj. pa uh, kako bi se Ti imajo dobra besedina. to primer imamo ki je ne? Da to, je Ja, recimo, so zelo Drugi Voda so zelo različna, tekst, češte vsebno, tudi češte v nekaj selekcije. Potem se to maža, tudi češte v resnici dolži po avšku, kot vam predvidevam. S tem, kot ste rekli, zelo je zbilo, tudi kaj se Ja, Jaz sem pripričana, da tu mora se angažirati literarna stroka, da je to stvar literarnih kritikov in oni morajo te stvari primerno vrednotiti. Uh, ker konec konca rok po, pri rok, po, rok poezija je eden izmed literarnih žanrov vse jaz tako dojemam. Najljubil, ne? Najljubil, ja. In jo je seveda možno analizirati na čisto literarni način, te pesmi je možno pač jim določiti metrom, rimo, uh, vers, uh, govoriti o metaforiki ki jih uh, pač tematsko uh, opredeliti. Ja, to je literarni žanr. Ja, vse potem ravno, si da Ok, no, to je sva, to je bilo, ja, eh, hm. je zelo Ampak recimo, kaj z glasbo Je to pisac? Z določeno na papirju funkcionira boljš kot se za mogoče nekako paketi za muziko, to, to, pa potem samo pa nekak ne Jaz sem ne? sem to recimo, sem Kaj zvemo, da našega venda recimo. Naš cilj je, da imamo pozornost tekstu in glasbi. Celota je rezultat, mora biti neka dobra simbioza teksta in, in to se nekaj... Saj ta, ta naš, naš pogled se upočilo. To, to, to, to, to, to je za mene ta roka proizir, oziroma roka proizir. Prej smo ah. omenili jugosobanski prostor. Leta 1983 je išla ena prvih antologij na to temo, to bo verjetno Matej ti boljše poznal kot jaz, se sem pregledala samo tako na hitro, antologija rok poezije, mislim, da jo je Dragoslav Andrič izdal, in on v spremni besedi piše ravno o tem, da so te pesmi, za objavo katerih, oziroma za prevode, katerih se pač odločil že zelo dolgo čakale, da jih nekdo iztrga, pač iz rok, iz objema glasbe in da šele v te obliki, torej napisnjene brez te glasbene spremljave, uh, lahko pokažejo, kako močne so, torej, da lahko obstajajo dejansko same zase. to premisliti, da je to zelo poštjane. Torej, kaj funkcionira brez skladansko ne motivira, kaj funkcionira samo vseg, če ima to kvaliteto. Nekaj funkcionira v kontekstu, nekaj to... Samo mislim, kako prepoznate, ali se je to literarna teorija, ali glasnostvo, pa smo naj rovizni. Ja. komu zdaj zaubera, eh? v eni strani materij, prej rekel, konič, a pa se mi to petentik literarnih uh, strahovnjakov pred nami, za umih je prijmalo, da bodo ocelevali, bo zdaj tam, reklam, mislim, v žloveki dni šel iz dijapazona, slovenske moderne, kar še predmoderne, ne, ne bo poceljeval mojih tekstov, mislim, hvala lepa, ne, ali pa tvojih. Spet, a so to ljudje, ali bodo to ljudje prepoznajo, čeprav ljudje več inoma poslušajo, to mi harmonijo, pa Čeprav je spet veliko poceljeval ljudje, mislim, da, da vsaka populacija je segmentirana, so ljudje, ki prepoznavajo, ki ločijo, ne glede na formalno izobrazbo, ne glede na okolje, ne glede na ruralnost formalnost, ne. In pa, da le, mi, mi pišemo zapetno. Vsi ti greš, za koga in tudi, tudi jaz mečem malo za koga pišem jaz pač malo širše, eh, ampak vem, da be, vem, je na meni ne pričakujem, da bo tam nekdo pa brez vrednoten, razumev, in s katerim mole teksti. On pa pa kaj, ovoče malo džuska, boj, bo je pošeč, nekaj z meni. Zato ne porivam vzadnje, enako, enako vredni za mene, enako spoštovani za mene. Ne, jaz, ne, ne. Anegdota, zahrejši, tako se tukaj ni bil najbolj, ali <ljubilila> jaz sem tudi leti želel Maregora ki je strašno, na bi Natalje koje se sedem, najs... šla... vaš pribojši. Ja, je, ja, Zdaj, kaj, kaj je, na zavrnju, kaj, še, kaj je? Kaj Kaj če pa tak lepo opomagli boje, to, to, to je recimo merilo za, za široke. Za široke. <ljubilila> Za, ja, za... za širabe morjice, ki pa potrebno vkljamo to poslenjavate, tudi kakaj tudi, recimo, dakle, ne vem, prostorim že na Polvi Hyde Park v Londonu. Biš, niti upam, neče. To vprašanje, ali videti, tudi ne to ali videti, jaz tudi ne bo in pa to dovoljčno. No, jaz no, da, mi zgodi prejamo, da je da ga Da, mora ni treba, ne? Ja, pa, milam da je to. to vprašanje postavil prej? To vprašanje je postalo, recimo, bolj je rekel, da rok je ustvaril za naš čas specifično in določočo sintezo glasbe in poezije. Novak je rekel: rok je ustvaril za nas čas specifično in določočo sintezo glasbe in poezije. To je rekel v kontekstu tega, recimo, te zgodovinem, kabretom, muzikalom in čemu samemu pevku. Ja, bom tako na ta citat navezala znamnic stave, ki je spremenil tudi po mojem tok mojega otroštva. Zaradi tega stavka sem pač postala to, kar sem. Uh, izhajam pač iz maleve cifre, kjer je bolj ali manj vse bilo pospravljeno, razen seveda teh klasičnih slovenskih težav. Uh, no, in takrat je v mojo otroštvo prišel, ko jaz sem, res še ta generacija, ki sem ujela, zarek, tist, Tisto tistopor uh, poznih osemdesetih stavek. Zato je osmi dan Bog ustvaril rok. Ne? In to je, v moj glavi je to, to je bila ena eksplozija nečesa, ne? kar mi je dalo vedeti, da, da je še nekaj izven zidov um, pač kiste vaške trgovine. Uh, in to, kar hočem povedeti, je to, da um, Sem tudi tako naravnana, da iščem bolj omanj pri sebi in v okolici, kjer živim, neke solucije, kako rešiti ali pa neke stvari promovirati. Uh, jaz mislim, da je ena izmed rešitev, ki bi, ki bi res bila na mestu in bi pognala vse malo hitreje, recimo, da ne čakamo 41 let spet na predbojne česa. Ta rešitev, da se preprosto neka stanovska društva, institucije med svoj povežajo, se dejansko rok poezijo ustvari, ustavi v nek sistem obstoječi da, da lahko začnemo sploh kriterije določiti. Brez tega je pač izgubljenih zopet toliko in toliko let. Če prav produkcija, da se razumemo, verjamem da, da bo šta vedno v tej smeri vedno večjo ekspanzijo, Mislim, v to sem pripričena, ker prihajajo vedno novi, novi, novi, uh, zelo kvalitetni uh, ljudje, ki se ukvarjajo z vrstjo in ne, ne bo jih ne? In, Zakaj sem prej umela 41 let, to pa lahko zdaj kot tudi jaz enegdoto povem. Uh, pred kratkim so odprli uh, novo progo v Ljubljani, do uh, pravi Ljubljana centar, v Tu mačevo, nekaj takega. No in Na to progo je en gospod, ki se je takrat selil, je rekel, ki sem, sem se preselil kot mlad fant, ker takrat eh, ta, pa ta župan obljubljal, da bo v enem letu proga. 41 let sem čakal. No Se pravi, to je nekje v Sloveniji, ta čas. Od ideje do realizacije. Ne? In jaz upam, da za realizacijo tega, da bo roh poezija dobila svoje mesto, ne bo trajala 41 let. No? To, to pač bom poslala v Vesolije svoj signal, da je to malo hitrejo. Uh, no, jaz mislim, da uh, s tem tešenjem signala tako lep za ključek. Se uh, tega radnega dela radniče, nekaj še kaj za dopolniti. Jaz? Bi pa, bi pa prosil uh, publiko, da uh, postavljamo vprašanje. Predstavljamo nekaj na grbanče načele, izmanjovanje z glavo, tako da. Bojem, dneš se sprašal, ne? teh gostan. Tema, ko smo potem govorili na pomem poezija, eh, o čem smo razpravljali, kaj, kakšna funkcijo pa ima glasba, ne, ob tem besedilu, ne? In eh, jas prečesno poleg izkušen projekta Rocker Pop pesnik, eh, lahko povem, da lahko eh, glasba nekaj doda v enem besedilu, ki je kvalitetno. Lahko pa mož tudi kaj odvzame. In to vedno pač pasno. Pri tem projektu je tak, da glasba pač da še neko dodatno, dodat, nek še dodatno zvočno kuliso, ki lahko določene stvari pravilno poudari, ali pa recimo ojača ali pa ustvari neko vzdušje, ki je nekako sozvočil z besedilom ali pa neko idejno tematsko zasnovo poezije. In eh, takrat eh, funkcionira stvar odlično, ne, In enih par takih komadov je bilo v tem projektu, ne, v teh letih, rokel pa pesniki eh, fenomenalnih, ne. Veliko pa se zgodi to, da tekst, odličen tekst, ga eh, pač v glasbi gašna skupina, eh, ne funkcionira enostavno, ne. Čeprav tekst kot sam funkcionira, ampak v glasbim izpomljavi pa ne funkcionira. Ali pa še ena varianta, da so eni pesniki, ki so dali pač besedila, so rekli puf, Ko pa, bil, ko, pa, ko pa je bilo besedilo oglasbljeno, sem ga pa še samo ogledal v neki novi perspektivi, z katerega prej nisem ogledal in z katerega resimo tudi funkcionira vsega stvar. Uh, to boriš v tem projektu petnih... Roker je pojel pesnike, zdaj v zadnjih dveh letih so dugali s 15 petnaest uh, bendov, pa mislim, tudi, tudi tako število pesnikov. Uh, In tu se mi zdi tudi en tak vzajemni učinek, sem zdi, da včasih bendi imajo probleme z zbesed, besedili. Saj ene se dokaj mučijo z ne? pa in ne, nekako ne najbolj ne uspelajo. In pri tem projektu se mi zdi fajn, da pač se najdejo, da kakšni bendi in kakšni pesniki, ki polno sodelujejo tudi naprej, ne? se začutijo in pač. Pol Grejo naprej. Pesnik je po drugi strani ta problem, da njihova poezija ne pride ravno do veliko bravcev. Se, če pogledamo štvili sposoji v knjižnicah, tudi nagrajene zbirke imajo tam nekje okoli 50, ali pa še tone, mislim, skratka, tudi literarni večeri, če imajo 30 obiskovalcev so že dobro obiskanje, ne? preko medija rock, glasbe pa vseeno, tudi kakšne manj skupine z lahkoto dobijo 50 ljudi recimo na koncert ne? ali pa več, ko so recimo skupine kakšne drugi skupin in preko tega recimo tudi, če preč zamejo besedila od pojetov, tudi ta besedila pridejo do širšega kroga ljudi. Um. Pa še pri medijih, tu bi še zadnja stvar, ki bi se dotakla, ne. Obstajajo tudi posamezniki v medijih, ki skrbijo za to a, tako zarogli glasbo, kot za to, da pač tiste kvalitetna kant-autorska glasba ali pa glasbena poezija vse eno pride, ne. Mislimo, Jure Longi, ki je že en tak primer, pa še nekateri drugi posamezniki so, ki se trudijo, ne. In ti so zelo pomembni, ne. Ne vem, če se spomnim, ne vem, če poznate, Tonja Virsuna, človeka iz Manchester, ki je bil interpretarec in novinar, ki je na vdaj, toka manj, promoviral punk, ne, on je prvi, Sex Christoph se je povabo vodajal, on je potem spromoviral Joy Division, pa New Order, pa Happy Monday -e. se pravi, časih so potrebni samo eni posamezniki, ki prepoznajo eno stvar in imajo pač neko medijsko moč, da, da dajo to vjavnost, ne, in kaj se je zgodilo z angleškim punkom, ne, in novim valom. V svetu je se razpluskno, ne, on je kasneje še celi tudi tudi zeložbo Taktori, Skratka, mislim, da, da so potrebni en, in treba je običe res najti ali pa inih studenij, ki bi znali spristiti svojo medijsko moč, da dajo možnost povrstvim projektom pri deli. Vlako, res smo vsem, si je rekel, ne? V samega začetka se je v bistvu ravno ta, ne, drug bi besedil, drugi zvajalci, zato pa mi v bistvu v roku poeziru na nekaj čini nenačin iskati autorstven. Vsi človek samo piše glasbo izglasbo ve. Ti lahko dajo podatke, da zakaj se je odločil, da bo ta svoj tekst oziroma to svojo pesem nekje v, v glasbi. Ne. E, kar se, se na koncu je podprlo, glavno glavno stvar tega, skratka, medijska krajina. Jaz sem vzpomnil na to eno kratko nedojo. Uh, ob smrti Michaela Jacksona, ob mu daj mir božji, ni vse najboljše, ampak se je vse to razpričalo, vsi so komentirali, če se govorili, recimo. Ko so ciklično umirali člani skupine EKV, se nihče ni odlasilo, ampak se uprevičuje. Meni je EKV dal deset grad več razplival na mojo osednostno rast, kot pa Michael Jacksona. In so bolj bistvo, ampak mogoče to naš ta, prirekla, ta naš mal naivni idealistični pogled, tisti, ki smo glasljivi ose, se ti glede, a pa se bo pač mogli s tem, s tem sprejazni. Druga stvar je pa ta, v Sloveniji je pol krati, 120 krati, ne, ne, koliko. Glej, vsak, da, in danes bolj so glasljali v njih kratnih, v To niso ljudje, ki so, ki so slišali za, za Joy Dimension, pa za New Order. Mislim, da smo še za cepili, da bi večina slišali. Mislim, njihova glasba se je začela v 80-ih, točili tisto hoditi, in še zato še smirajo ti v glasbo v ih ki samo, samo po sebi, seveda z njo nečeš na rogani, ki imaš pa dosti, ne. Človek gre na, kaj zvem, točno ve, čim ne radi, točno veš, kaj komato boš včestih slišal, ne. In ti ljudje seveda ne morajo skajati. Mi imamo, jaz mislim, da je edino nacionalno, nacionalne, pa mogoče še kako sami jeznici in druge, da se trudijo za vzgojo nas in naših odgovor. V tem, v tem vlastnem smislu, kot je omenjen Jura Longica, ampak nastavno to več niso opinion makeri, kot, kot bi recimo Jura Longica lahko bil vzema, kot je bil Grinck, kot je bil Vidmar, je temu. Žal, žal je temu tako in Zdaj, ali z neko represijo to, ali spet ustanovit neki cenzorski urad na ministerstvo, skrat, to verjetno se mihče ne želi, spet pa neke kriterije, kriterije treba, treba postaviti, ne, in e, ni biti s tem, da ljudje ne bi uživali v poetiki, v poeziji, v glasnici, v prečujci nekaj, ampak, je just, ampak, ki jo imajo preložno slišati, ne, ne. No. Recimo, se ne bi <gledanje koliša> koli, koli, koli. vse pričujemo, ki te govorimo, ali ali okoliš, ali okoliš, ali okoliš, ali okoliš, ali ne govorimo o tvojih persona, nek, vemo vse, o čem govorimo, ne. Ljudje tega, te priložnosti slišeti, ne imajo slišeti. In, in, in to, je, to je ta problem. No, jaz bi tu čisto radikalno zdaj Čist vidim, vidim, kaj bi lahko na in mi je spet. Priprosto zasedemo v ministrstvo za en teden in jim damo, uh, Konkretno, z, z muziko, en šuz, ja, vsak, ko bo mimo prišel, bo slišal. je to, a ja, a ja, to Ne se, to je bilo zanimljivo, ne? Samo jaz smo vrde profesionalno tekstorih. Ne to je bilo pa čim neje No, lahko pa se vsi predružimo, ne? se skupaj, kaj Še občinstvo z gledem protedjemo. Še no, tisto, kar se potiče šolskega sistema, da bi, da bi se integrirale te vsebine šolski sistem pa jaz dvomim glede na to, da slovenskemu filmu ni uspelo priti noti svojo bogato tradicijo pod četovilnimi, kvalitetnimi filmi, ampak da še vedno na, na tem piedestalu literatura, pač, ker je pač bila dolgo leta nacionalno-konstitutivni element, s katerega se je nacija spostavila, v kateri, katerega je poezija odigrala tudi pomembno vlogo, mislim zdi, da je ravno zaradi tega, ne, ker je poezija na takšnem stalo umetniških zvrsti v Sloveniji, tudi tu so te strikne delitve, rock poezija, navadna poezija, da je rock besedilo tako, te, tako težko, rok besedilo pripustil v to sveto besedo, ki jo zavzema poezija. Še en zemnil moment sem izdil v Sloveniji v 80-ih letih. Ne? Takrat je vse, za moje pojme, je bila slovenska poezija predvse impotentna in, in so In so, imeli, in so imeli rok besedila ne vem, mlačnega Franca, Pankrtov, krislina boljšo metaforiko in so bolj nekak ujele duh časa in uh, občutje cele nacije izpovedale kot vsi, vse slovenske pesniške zbirke v tistih 80ih letih. Pa okay, za kaj? 18 leta je v glas za pisanje, pisanje, pisanje pobiti, družbeno angaširanje, uporničke poezije, rok poezije, idealna, mevsi so vražnika. Vej, se si potičem v ne. Je sem čran čas za zadnje dolgo debatoval z enim mlajšim glasbenim kritikom, zelo provokativnim in nekaj širokim, ne, ki je učitol, da za ta plata mi dva dni več nekih nekih nekega revolta, nekih angažiranosti, nekega spreminje se ta sreku stari ni problema. Ampak jaz se vem, da se samo ti sami sebi se bolite, bistvino. treba je določiti, locirati problem, da, snaš, da se ga snaš, lahko, znaš, da ga znaš lahko In rešiti v 80-ih letih produsim. Sve je v ročnih postovanja in do v veliki krog literatov, ampak drugo enostavno danes so te stvari dosti bolj, dosti bolj kompleksne in benazajne smo tudi sami izvajalci, v bistvu postavljeni, postavljeni v eno pozicijo tega kapitalističnega turboninijeja, da smo zelo težko izredno načeli in zelo, zelo principijeljeni v nekaterih odločitljah. Mar, mar si še nekaj tekst, ki ste ga recimo v osnogi napirali, poti komu druga, ki se prav znal samega sebe. Jaz sem hitro Ampak to je, da vse to... Mislim, še zmeraj to nek rock n bo bo kar bolji, da v bistvu vsaj to oceniš. Ko, ko, ko smo govorili o teh stvari, kaj se moj ima rock and roll to, to drugačnost, neke klasično. Nek Čeprav jaz nekaj, ne? A, smo lažali, pa, pa mi dva, pa, pa pred njim spet precej različni rock-auto, ki če sem šim tem, ne bi dodajem, Zkratka, <totipa> ampak gre za to, jaz sem bil ta rovno rol nekem dojemu, skozi besedila, pač Krnuska pač ima neke svoje forme evigotorinčkega, ampak skozi besedila, ta nek drugačen pogled na svet, ta nek, nek nedogmatičen pogled, da upaš pogledati na neki stvari malo drugače, kot, kot gleda nekaj obdavno nek rečino. Zkratka, da si mal več upaš, ne? Tu jaz vidim to prednost, ne? da si lahko bolj iskren, če ste podarjam, to malo zluceno besedo, ne da mu moraliziraš, ampak se tudi uprejš nekemu, nekemu kvazi moraliziranju, skozi to, pa ti to obrtniško ali pa umetniško znaš napit, to je pa seveda na kvaliteta, ali jo imaš, ali ni bolj Ali ti uspe, ali ti ne uspe, ne. E, zakaj pozaj različno, različne, različno vdje piše, uspe. to je tukaj, če v bistvu posamezniš, a jaz ne vem, predvrčenati iz neke slovenske estrade, s katero se vsi dani morc zavrela, bo si sploh poslovni, ki inteligentni. Mislim, bodno pošteni, niso so inteligentni razen za, za službe, nadaljevi. Načeloma bodno niso ljudi, ki bi ne vem, kako doživeti, ki bi ne vem, načitali, bi ne vem, sveta videli. In potem tudi ne moreš pričakovati, da bi pisali neke silne umotvore. Ampak funkcionira, nekako jaz, jaz bi šel porukati, če bi, bi slišal Verne s nekim vrhovnskim tekstom, poezijo. Ni on zato tudi, da bom Kalo, ne? mislim, pa ne moremo tega ljudje ne, na ne, ne. Pa, pa ne, ne delam se nojca, pa to so pa... Veda, zato nas je pa tu. Jaz ste ki put ves, ampak ste pa tuni tiri, odkateri se pa to prečagujem. To počnete, ampak pač nosite, nosite križ. Mislim, kot so ga vse... Uh, ja, dobrodošnji na uh, festivalu poezije, če dobro uh, vem, je to že v tretjih leta, da ste rokari vabljeni med poetem. Uh, jaz si z zanimanjem poslušala uh, izvajanja, par za del, mi um, ostalo pač uh, spomino na zadnje, recimo, da si pač rokari uh, upajo več, najvej, prosim, pokravljajo predstojnji, če se ne rog razmela, da si rogeri upajo več kot pesniki, ali pa si rogeri eni bolj upajo kot drugi. Jaz bi samo obozirila, ali sem prav razmela. Na nek način, čeprav prav moče, jesli to v... No, ok. Če bi bili uh, danes, jutre, tukaj nekrati, pa včeraj za včeraj na granju, uh, bi videli, kaj si upajo pesniki, ne? totalne uh, razgavitve, nečesa in tako in naprej. Uh, in to pesmi, ki, ki zaz spet je vprašanje, ne? Uh, pa če moj zaustrem, ki ne rabijo zravo še enočesto, ne? spravi še uh, drugih sredstev, ampak samo besedo, ampak samo tisto, kar pač pride tam skozi. To je ena svar. Druga, uh, jaz poznala na slovenskih uh, univerzah in fakultetah, kar nekaj izvajalcev, pač nekaj nekaj procesov, ki uh, delajo, uh, mislim, jaz samo smo delali hip-hop, uh, pa antezijansko kitico, pa, pa gledali, čem je, uh, kako se, kak se to premedete, za kaj to skupo in tako prejski, prilišnje mnostljome, uh, zato, da se jih malo bolj ne obstaja, ne? Obstajajo Ja, pa ni Ja, da, mislil, da, morate, da morate, no, eh, tako, kot eh, je, ne, v bistvu, In včasih eh, se mi zdi, da je tako, da se vrat v bistvu tukaj pa treba no. To, eh, pa še ena anekdota, ki eh, je staro, deset let, let ta, svet tam, eh, v nosu srečan z vlastnika, takrat njega pač en rok založbe, ki je tudi sezno takimi pogrebeljami teksti, tako še nekaj. Z sociološkimi študijami, o, in, e, živati, jo, lahko pokvarja. In se začelo doživati, jo, je to grozno, no mi imamo posloč oprta vrata, bo to so vsi ti etabliranci in to je tol. In sem rekla, pa si poskusil, da druši slovenski... In, ne vem, ja reklam, nimamo okay kje imeli v te skole konferencij. In jaz nimam kje še, da bo ne jel v tem prostor, ne? Vse kaj, ja, pa se druši slovenski postavljali, daj vse jem zastoj. Rekuja, sem ime, če ne ja, sorry, v pravem nisem jaz, ime, je da, je... je samo, sama, ne? Ne, ne, pa ne, Glej, jaz se pa polno ustrinjam s tem. Vse koči, Vatiče, gledaš, večino v zadnjih letih, da državnih stvarov postopajo roke. Mislim, roke zdaj se to to. Kar se bi, če tistega tistega začetka tiče, pa nismo čisto isti stvari govorili, jaz ste zdaj rekel, da imamo pač neki privilegij, da nek problem, ki ga diagnosticiramo, recimo, o kar gori, imamo to možnost, da o njemč pregovorimo na normalno drugačnočnočin, da, da spod recimo radi slišimo, da, da recimo dosti bolj nek tekst pride med publiko, kot pa bi recimo nek članek in pa nek nek sapist, nek genuč, sapis, to ne? če se pisijo recimo, ja tam to mislim, Če se reče fukl pa pička recimo, si to lahko volim, kaj zvem, pa bom to vsi ponavljali za mano recimo tisoč ljudi na koncertu, pa bom še z to imel to možnost, recimo, se zdaj zelo, zelo banaliziral, recimo, recimo, bez nekaj kvaretno bo to v desetni član kolegu. Vrati... Kot da se dobro tega na raju, ampak je pa več kot odvisno. Zame je zelo podobno, zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo To, zlo, to so zelo zlore relativno uh, z tem. Ja, imate se baš tak. In je treba pa mimo tega iti nekako tudi. Okej. Okay. Če ja. če vračam kot prašan na s to situacijo z Glemermano, pa lepo zglobljenci, pa potem pa to je gredu, ne, se pravijo lahko založba izda Leherman, nek ne, nekega znanega glasbenika, tekstopisca, e, poezija pa ne več, ne? Vprašanje je, ne? če vemo, da je kakšne trenutne založničke situacije in kot e, knjig, poezije, sploh ima možnost izzi, mislim, zdaj, kaj, e, a imaš kakšno možnost, recimo, da bi nekje lahko izklati zakaj je to? E, jaz imam čist takoj odgovor, od, od e, jaz čist lahko, lepo, čist prav, e, ne bomo izdali poezije, ki se ne predaje ne? ampak. Na tak način, kot sem jaz to, ta odgovor dobil, da ne bomo zdaj od tega kant-autorčka to kažem na, na to, da ta člov, ki je to rekel, da, ma, da, da ni to dobro artikuliral, mislim, da ni to pravilno povedal, oziroma da ima neke pr probleme s tem. Pokazal je odnos ta, po, tega s tem, da je Leonard Cohen dobil vse največje nagrade kanadske za poezijo in to ni kar nek tekstopisec, ampak je pesnik, ki je pršel v vse te pesniške inštitucije, že prednje sloh, kakav glas podpisal. To je mene, zato sem dal ta primer, ker to je mene zmotnil, drugače. Potem to knjigo izdal, pr, kudov in vse prišeljen, ker ni bilo nobenega no problema in na ena druga pesniška ki je sprekel v ena reskalna izdala znoštva miš, tudi nobenega problema, eno, obmodrjanje in tako naprej. Vse so znoštva, ampak tu je bil recimo ta odnos in to me je takrat malo izbodilo, ker ni bil to, to edini edina zavrnito na tak način. Nimo modlo na tak način, na to temo. Uh, zaradi te moje vlijšite, pred desetmi leti, da bom pa v, v registru, ker takrat in še danes ni specializiranega proklica kam ta autor, Tukaj temu, da moram povedati, da sem mislila, da v teh desetih letih trem različnim, zdaj že zmenjajočim ministricam in ministrov, nekako tudi osebno uh, pošiljala dopise. Včasih sem celo dobila dogovor, kar me je zelo razveselilo. Zdaj uh, povem, da se reči te odočitve dosti krati recimo na kakšnemu prezpisu ali v že, odpade ta malo pesnički delov, ker, ker ga obranava samo Komisija za glasbo. oziroma komisija, ki ne vidi teh te te drugih uh, umetičkih platform. Dobro, jaz osebno so se že navadla na te neje, ne. pač razumem, da dokler bo tako, nimam enakih možnosti. Ne. Uh, druga možnost pa je, da se poskušam to besedno upisati v, v postak članica društva pisateljev, recimo, Ampak s tem bom pa zupaj zanemarjala ta glasbeni idejo, ne torej, ali pa tudi ne, bom pa vsekakor poskušal, ne. No? Saj postavljate, da je tudi rukšen skratko? To ni iz nej napisem, mislim, se ne, Rejna, da mora, da niče, ne, da ni ima nobena možnost, ne. Ne, gre za iskanje, še nič, ne. Ja, ja, ja. Ne? gre pač, za iskanje, ne. Se to je, mislim, da je zato kaj na koncu v gondici, da, mislim, spodla je imela pa tolno upravo. mi imamo Nek, jaz poče nisem to najgore primirni, ker se imatele nekaj malo bolj komercijano. In se veste smo pripravljati. Skratka, v bistvu smo malo še pri tijenem ozirom skremiti, da pa štab svoje svojo visel dila nekako produciramo oziroma prezentiramo skozi glasbo, dosti boljši pozicij, sem mislim, da, se to, da to je letelo. Ne? Da se ne bi smeli pripravljati. Ne, ne, znam, ne, mislim, ne, Mislim, mislim ne, ne, ne, ne, ne, ne, da v bistvu, to, um, čak, ne, čutim, strani, mislim, čutit, se doče, vgajah, to ne, Nislim, to spoko, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, vam to ne, ne, ne A, uh, še radim kric. Uh, ja, uh, ministrica uh, pride k malu oziroma drugaško slatimo, ne? Uh, k malu. Uh, jaz sem pot, mislim ne, uh, treba, jaz sem s to pač potrebno se Vsem, vem, da Ksenija to maš bolj da uh, zašala, redila, da bi šli uh, kričati. Uh, ali mislim, Vse, zemlaki. če vidite, sem nekaj super, a on kakšne kikare. Ne, čak, čak, ne, pravno to hočem reči, ali ste že obukajati, ali to se pač ne spodobi z vanega poštenega rokerja, da se, recimo, eh, eh, a, združite, recimo, pravno tole, ne, mislim, lahko, mi smo jih prej greh podpiral eh, spolovitev neko take, eh, skupine, kot smo lani isto, isto, tukaj, eh, pa in dohranjost, kako je prej poezijo v tabli, ne, da pač se ustanovinike ekipa, so potem v bistvu res cijeno pač poskušali nači ongovornike tam, ki mislim, da trebno, če trenutno ekipa tam boste, bomo uspešno pričati, mislim, bi se znalo, onost ljudi, da bi vendar razgovili podporo, kar se pa tega tiče z temi uh, kategorijami uh, v razvidu uh, samo zaposleni in kulturi, so pa Kada se pa to drugih kukicih, ne vem, Maja in je, Svukaj, uh, se jo spisala kot pisatica pa potem, ne vem, tri leta malo več privaljala, pa ni imela nekako. In so jo iz kot nekaj možnik, ne mora biti bit pa v boje. In so se tukaj po so me klicali, ja, v pristitem, v boje, pa ne morete biti. Vse je tako, ki se ne ne vrloš. Nekor. A bo se kajšno maš, za 5 razlih ali na pomož. Kaj svej, da je boj. Če boj, jaz vem, imaš lahko izbranje več teh. Samo odvisno, če kandidiraš za deficitarni, potem ti oni predlagajo, da se ti ne splača, v bistvu se prijavi za dva, ne. Poklica. Dva poklica, v razvijdu lahko imaš pomož. Sigurno, kar se jaz vstjerko. Trila sem lahko. Ampak kar hočem reči, kar se lahko in avizujemo na listrstvo, na, na poklice uh, in pa na to, kar je Petra Kolmančič prej omenila, uh, ponovno, ko se zdaj ta, um, ta list seznamo poklicev spremenili, pa jo so dobili, meni, da ni več literarnega oziroma umetni, kritika na področju umetnosti, kamor naj bi so tudi literarni, pesniški oziroma kritik za to področje, ki pravite, da ne bi bilo, pristojnosti Literarnih kritikov pa mislim, da ni, ne, se, se ne zasleduje kaj dosti tekstov, vendar v tej podhranjenosti priča tudi, uh, je priča da pred kratim dejstvo, da je bil ta poklic stretiren kot deficitarne, kar pomeni, da se premalo ljudi z njim ukvarja vredno zato, ker je pretežko z njim preživeti in je, absolutno, ker je z enim tekstom, ne dobiš poplačen v krati število kaj, ki si jih spil, ko si se pripravil zapisati, Uh, s drugom je pa zelo presjeneča, da se bomo omoknili, če se ga res ne, če je to res de definitivno in dokončno, um, ker potem morda še manj ljudi prisiljeni, tako rekla, ko zrknite s vas, producirajo toliko in toliko tekstov, ker uh, se je na proglimizji o sodobni, o poeziji, o prozi na slovenskim danes, v Ljubljavnju pred slabim mesem, odprlo enako vprašanje o pomankanju kritikal za žanarsko literaturo. Takore kot knjižničar te potem ne znajo usmerjati, ker pač dobiš vse, vse pa ni dobro. In potem gre po neki čudi inercij, kaj priporoča in kaj se izposoja. Ker ni vsa žanarska literatura pohredne. In zato pa je povsod ta manko zaslediti. Je pa problem tudi gotovo to, ko je omenjali, šolski sistem. Gotovo, ko mu enkrat, če bo kdaj Če ne vem, kako je to v Tuirin, kar sem se zdaj pogovarjala, vsi tudi sam ne prigega, ne ti na univerzda, vbliže, tudi tnu sodobni ustvarjalnosti, potem gotovo se lahko spremeni. Ne? Če ti imaš oštevilčen, v, v, v mislim, ocenami predmet, ker imaš, ne vem, zgodovino umetnosti, torej ne samo likovne umetnosti, ampak in ne samo koizir, ki itak nihče ne bere mino v pač to je samo še neka svetinja, v kateri pač veliko govorimo. Ne minimo, kako nasplošno rečemo. Tako kot smo niti na film, niti na glasbo nasplošno. Kaj še je v tem, da <laughs> no je to kot da je nabitno da se vsi skupaj čutijo sami in tem, da bi zdaj to predstavili malo drugače. To so raje kot pravi strokovnjaki, slišali. Zdaj se mojim odplikam, da je, mislim, da čez zihar v ročbenike naj bi prišla neki um, songi od um, Svetlana Makarovič, mislim, da ona ne goviva. Kaj je da ona je Ja, ampak se, v plavi, to se prej, sem naprej, ko da Ve O Nen aso ti bolno vpohrožiti, to je biloτο izmeti, no je Kaj je vse očitelj, ki imajo tam, kaj odnosiš svoj imendal, da imajo celo tukljavo, te očestveni, ki še imajo vanje. zdaj v bistvu prihajamo do tega obsuda, ki smo na začetku prišli. Zkratka, kje se ta naboj izgubi, ne? Zakaj rokeri, ko pride na oblast, nekaj biti rokeri? Zakaj rokeri, ko postanejo universitetni profesori, no, ne je E, škratka, tu je polno, pol, eh, eh, <reču> da, je, ali, to, ne, no. da ja, se vam zdi, da ste dobro, da se vam verjetno, na neki način, ali ste bili na neki način, Da ste ali na neki način, ali ste bili na to, način, ali ste bili ali ste bili na neki način, ali Pa bo to moja zadnja moj zadnj ideja, na sočno današnja. Kako rok poezijo propelac bi glede na to, da, da je še toliko stvari, ki jih moramo v očitnem dialogu sploh postaviti na trdi temelji od raznih formulacij, kaj to je in tako naprej. Kako pa zdaj še bliže vsakemu slovenskemu, recimo pa mednarodnemu gospodinstvu, približa rok poezijo kot neko specifično zvrst, ali pa specifično platforma umetniško. Lijte, vsi uporabljamo to v letnje postore, ne, da uh, imamo na razpolagu, to so spet radikalne misli, ampak, ej, uh, toliko možnosti imamo, da bi z enim projektom izkušali upeljati uh, te stvari v, v gospodinstva. Imamo veci papirje, imamo pisače, imamo srvetke, to so vse, vse potrošni materiali, kateri, da se lahko z neko dobro idejo izpišajo v teksti, iz tega žanra, ki, ki je očitno pač štukaj je. In v, vsa, v, še vsaka babica, dedek bo, bo pogledal, kaj to piše s učali. Ne? In bo nemara se razširilo, recimo, da bi se lahko razširilo obzorje. Ustojila sem predmičena to, ne? Dobre kako kako, kako... kako se, kako se kako kako kako ta del, ideja, da je, vcmo, se je ne? To je malo zlikajna, ampak recimo, to je ena ideja. Uh, jaz pa mogoče, zdaj smo tukaj v tem prostoru, se pogovarjamo o ruk poeziji, ne? če ste mogoče dneš poslušali kaj se pogovarja zunaj. Ne? Jaz sem najprej pomislila, da se to mogoče pogovarja, da se pogovarja zunaj, ampak to je točno to. Odlasno, ne, zunaj, ne, mi se pogovarjamo tukaj noc, ne. So, ne. da pogovarjali, da, da mi to vse snemamo, ne, da oni so Če še 45 let, mi je... No, ne, jo. Sam po, te rekom. Tako <laughs> je ne, da postajamo nekakšni ambasadori rock poezije, ne, pa gremo zdaj na ulicu, pa začnimo delati. Ne. Da bojemo. Ok. Glasbini <laughs> <laughs> soli. <laughs> <laughs> to je tukaj svoje življenje, ja. Kaj smo opinil mekere, pač omenjali, ne? In meni zelo to, da so sloveni kolumnisti predvsem ljudje, ki se okvarjajo večinoma 20% z politiko, ne. se zdi, da en kolumnist, ki pač spremlja neko sodobno življenje, bi, bi mogel tudi kakšno stvar iz področja kulture in umetnosti včasih plest za svoje eh, kolumne. In se zdi, da v teh bivših eh, lukštvanskih republikah je veliko eh, pisateljev pesnikov, ki so kolumnisti, ne, Jergovič pa... Pa Tomič, pa Fark Šehič, In so to zanimive stvari, sem zdi, da premalo kolumnista iz te scene, kulturno metniške, ki bi pač dali malo več mesta ljudem in dogodkom in se se ne. Jaz se Ta moš, ko še vljubijo, je še hitra, prosim, test, to me zahviti. Do peti smo mi ne tukaj. Aj, ne pa, nekaj zapit, da bi pol formalno način. Malo način. Potem se ste vsem skupaj po zahvalim in potem eh, mojem našem našem našem ki ste do konca in tudi tistim, ki niso ostrajali do konca. Uh, mislim, da je to zadnja uh, okrobno mizna uh, zadevanja na stvaru Pranger. Dovaj so se nekateri sredi začeli, vsi po In pa, kako, normalno nekaj malo na ulici. Uh, hvala se. <tosim> guardi continuo pure a cercare di farci la tavola. Nel posto dei spicciotto, ho trovato questo. Ne ha la la